بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا فلندعو متبتين دين وفال كركوم لوذات بكيمه الله وتقوش محمد صلى الله عليه وسلم في فمينه تشوكت انت <تصفيق> ذاه ذا تشنديك <تصفيق> دروكه تيرا تير دين فوتك ساي موت Tandru Lazar do vazhdojmë sot me një ngjallje të manduar me hadithe të rradhës që i ka përmbledhur Imam Buhariu rahimullahu anli në librin e tij El Adab El Mufrad. Ku flet për hadithe ozime të pejgamberit sallallahu alajhi wa sallam po edhe thënjet e sahabëve dhe dietarëve lidhe me temën e raporteve mes njerëzve. Ne kemi thënë se raport mes njerëzve do thotë janë pjesa e rëndësëshme e odhëzimeve të islamit, ku Allah Gjellë Gjelluhu në më njërë të veçantë në odhëzën, si duhet të ndërtojmë këtë raporte, dhe se këtë raporte në nënkuptojnë kujdesin për një vargë veprimesh, për një vargë masër që duhet me ndërmarë për me i kultivu dhe mirujtë raporte me zvete. Andaj këmë përëndrimë tani veprimet shumë ta të rëndësëshme që ndihujnë në këtë aspekt. Po duhem se gjithë ato raporte mes njerëzve duhet të funksionojë bazën e një lëje dashurie të ndërsjellë mes vetëve. Për shembull, çfarë do raporte që jas marrin, çfarë do ndëtpërime që do marr njerëzit, ka si njerëz që nëse urrehen, nuk ka mëse pas kur të mira, ka si urrëtia i zvërsan të gjitha angazhimet apo. Nëse nëse njerëz për shembë e urrëndikën, a ko kuptojnë për shembë me fol mirë, sa so kuptojnë? Nëse u rëndikën edhe jep hëdije a ka kuptim pas e raport me zvete, në ka kuptim. E mund ketë një loj, një loj aktrimi në raporte, mund ketë një loj, të me thonë, shtirje në raporte, për që atë nukënë raporte reale, nëse u rejtje i shbjërësën të gjitha angazhime. Në nëjë të, të dashurirë është e që jep kuptim gjitha angazhime u gjitha veprimeve. Nëse ka përshamu dashuriri, gjithë ka kuptim e si të kesh dashur me njerëz pa dashur se do shijem me njerëz nuk dorëtohet në bazën e pretendimeve thënieve, fjalëve. Por edhe kjo nuk kupton disa drejtime të saktaura. E pejgamberi sallallahu aksum se çka janë disto me të gjitha me linë dhatë manduën nëse i kemi parasysh, do të thonë shtoda snie me snëve. Dhe çfarë është që më shumë të, do të thonë i shkakton njerëzve të laësha dhe probleme. Iman Bukhari Rehmullah hadith në Ebu Horelës r.a. qëllë ka thënë se Muhammeli salli Allah sëmë ka thënë, vëllëdi nëfësi vëjedi. është betëm i zakërëm që ka po përgëmëberi salli më salli më kërë ka thënë, betëm në atë që shpirtë imë është në dorënë ti. O në që bje pasha Allahun, nësve që Allah u Gjallu Ulaj ka shpirtë në dorënë ti shpirtin ton, jetën ton, gjithçka që kemi ka Allahu në dorën e Tij. E pejgamberi sashem është betuar në Allah xhallahu, në këtë formë, pashat që shpirti i im është në dorën e Tij. Nuk do të hynin në xhenet derisa nuk të bëheni musliman. O dyshem se nuk ka mundësi me hyj në xhenet ai që nuk është musliman. Që s'ka mundësi me hyj në xhenet ai që për shembull e mohon Allahun te barekuhallahu. Zbeson në Allahu do të hyj në xhenet. Zbeson në Allah xhallahu e dënë me hi në mshirë në shpërinë me Allah Gjellë Gjellëhu. Nuk besënë pejgamberin sallallam, zë besënë Quran, zë besënë atë që ka orë Qurani, mahan. Nuk ka mundësi. Për dhe njerëzë të, të, të, të sëpërra nuk besojnë. Edhe me kërnari e deklarojnë që nuk besojnë. Që thurë të skime shku në gjenet e njënbetën të fëndu. Në këpëlej qyshë. Shmakor nuk besan në diçka hi që hiqë iqë iqët, me ehtonë së kim hiqë. A një është i në nëndumë? Nuk një është i nëndumë. Mor, mështë iqë iqë, da që të ië nësë me hiqë, unë të kam e të pëllëm e nëqë. Një e bësëm nuk besan që i ka gjëhenemë, nuk ka jetë farë pëtë dhejë, nuk besan që i ka rinjallje. E jë thush të i mun rinjallë, Allah ka me dënu për këtë mëjmë, O me bini të mje, me bini të të të kështë hajgara, që shkime me sënë të. Dhe e shre që njeri dhe pëse mëhën diqka, në të shmërija ti e pranën, se lëndohet. Nga se ti përshamull me ton diqka që nuk besën te, që farë nuk besën, me ton që këmë e dënu, ose këmë ndodhë kjo të një besën heqin që gjë gjështë të në jamë. Nuk u është mendi vetë të krstnu. Apo, nuk bëset xhenet dom. Amba momentin kur ti mohandish ka formalisht, po mbrana kimi dyshem se ka mundsi ne kongjë shtop, po katërti nisme. Meni vetëm pak të krstnu kur e gjordh kim udhëno. Ka vendot kë eksplor. A 10 vjeç piga mëson nuk keni me xhenet. Nuk ka xhenet pa islam. Nuk ka. Nuk ka xhenet pa iman, pa besim në Allah te barëkut. Pa besuar Allahun për besu atë çka çka kër kërku Allahu më beson te në melajet e Allahut, në pejgambert e Allahut, në librat e Allahut, në ditën e gjykimit, në caktimin e Allahut, në qaimon. E kush qai bon nuk ka xhenet. A do të pasë pejgamber son? E nuk keni më besu deri sa tamas duani. Nuk ka mundsi më, më, më pas Islam të në fej iman në lanjëllehula, e muslë dhash me zëjtë, në të parëmendohetëm. Në të parëmendohetëm. Në të parëmendohetëm. Në të islami është kusht me higjenet. Ndërsa të reguas i imanit të nështë dëshulia ndërme të vete. Nësa është në rëndësishëm raporti, i besimtarëm, i bazën e dëshulisë. Pasë e ka dhëmë pejgëmëri sallësallëm, o efshu selamet e hab Tësmejë Bukhariut ka arë udhëzim i drejtë. Në dhërsa tësmejë ka arë në formë të pyqjesë. Adoni që të regojë se, për një gjë, nëse eveprëni do të duheni ma shumë, këshu ka me në tësmetim. Të Bukhariut ka arë drejtë, shpërndane selamin do të duheni. Dhenjë e selamit, selamu alaikum, është një prej, një prej, dhe thonë udhëzimeve, ata të, të zëm nëse i respektojmë në dashur ta fënia. Doon, kanë me kuptuar dha që kimicë këto ndërlidhën takimet e marrshme se selam nuk është thjesht përshëndetje. Mi ku për shembull e konteston, e pse më u përshëndet gjuhë t huaj, gjuhë arabe. Selam është vërtet çin kuptimin gjuhësor është arabisht. Kuptimi gjuhësor. Po kuptimin përmbajçor, do të thënë se Bestate heinë reqeunen e ndikimit.. Ha përshëndehte D Kolle me tëgra aste se përshëndehte On të përshëndehte On të Sdi të qëiosim, on të dhrukesë, on qështonтаки, on të dë QuéForse Ahne, nëshmë … Gjë lëtsë prekërve Përshëndetje, përshëndetje Es Salam … Kër të dhe që Carrie, Es Salam … Këraqanda të dhePA E Përshëndetja Atëjnes … Mirë, po, kjo në kuptimin e komunikimit. Kuptimin për mbajqës, es-Salam, është emni Allahut. është emni Allahut, es-Salam, Allah ka emni es-Salam. Qëka i vjën, es-Salam? Pace dhënsi, aj që jep pace, aj që jep rahati, aj që jep sigurin njerëzve. Të kër emni Allahut e përmen, dhe me kët emën komuniko me diken të i ja e dëshurën kuptimi që ti emni. Dhashtë Allahu siguri, dhashtë Allahu rahati, dhashtë Allahu pace. Adi, është përshëndetit, është do, është adhurim, nga se mëmin kërë ti e përmenda, na unë të barëtë me erat dhiti, adhuron, kërë ti e zbatën një uren të pegamerësëm ti, adhuron, për është edhe adhurim, është një lojë, konfirmimi se une, kërë du se lamë, realisht e konfirmoj se raportia me ty është raporti pa po oqësë një jurat për meje, një ujë sigur për meje. është lejtë deklarimi dhe konfirimi se për meje në këmi pasherë. Diso këtë vëqë diso shpejti kuptime të sërame. Me kërdikërën kërdi kërdi e përshëndet me përshëndet, përshëndet, përshëndet qëfar do kuftit i eka sërame, a si këmënës i si këmë me përbëndet gjitha të këto që atëmë? Nuk mund është. Si përbënd, nuk mund është me përshënë me, me përshë me gjitha të kuptime, përsh Kërë bëndë dua për dikën, kërë shëse e dënë. A më shë bëndë dua për dikën që nuk e dënë? E këmune shëpë. E dhëtë që në shëta ki problemet e bëndë dua për te, jëndë një të mirë, a të e bëndë dua për te. Kërë Allahu e Udzuft, Allah e Përmirsuft, Allah e Falët, e pëse ka bëndë gabim dhe i ti, këndë shëtë qëndrim dhe i ti, me gjithat, kur bën dua që lëmoj zot një vallai, është një vallai dashurie për ta, po, se pia doni të mirë. Në mos thua kur bën dua nga respekti, nga dashuria, çet mirësie tëra të tjera. Që ka teku imam Shafiu rahimullahu. Imam Shafiu ka teku. Von. Djollë Imam Ahmed ibn Hanbelit. Imam Ahmedi që do të mëdhaj E kër e ka kuptu se kush është kërë, ka thonë, baba jë është një nga ta që, që lutë më natë për natë për te. Nëse këta është. Përdo që i lutë është, e danë. Përde edhe na për shambunë në lutët e fundët të namazët. Parës e më në sëlamë, qëka thëjme? Rabi i këfir li o li vali i deje, o li mu'minin e jau me jokumu al-hisab. A zëtë me falmua, Prenë të mi, dhe gjithë besimtarët, gjithë besimtarët, këjti të dënë. Nga se gjithë besimtarët, i dënë e bëndua përla që Allah me i falë, mi e ulesu logardhenja dhe gjykimit. E kërë të përdikën lutjes, nuk ushë pas me edashtë. E nga formët e lutjes, është selami. I adishën të miren, të pacen, rahati. Për nëndaj e ka dhëmë, për eka mërësën, selami është një nga njën nga masat të cëllat, nëse kujdesin përtu, nështu dëshuria me zbete. Përndaj, selami shpjen dëshuri. Dëshuria është reguhe si imanit, edhe e kunder ta. Ku ka iman, ka dëshuri. Ku ka dëshuri, ka. Ka pace, ka selam, ka rahatim e së njerëzë. Nuk, nuk ka rëmuj, nuk ka acerem, nuk ka konflikt, ku ka dëshurit e më në rale. Shka si e ndërëtën islami, kësa bukur, kësa bukur, Raport, njëzë, me këtu uzime praktike, me këtu uzime konkrete. E pastaj ka thënë Peygamberi s.s. Po i jaku vëllbogu dhënë, në inkurajon, në mëstan, në uzan qënë, do me thonë, të kujdesin për dëshurim, me masa praktike, konkrete, disa nga to i të përmanëm, ko atyra, po nga to që i jem përmanë në një tështë selamit. 19.11.19." Ruahen nga orrejtja. Ruahen. Fa innaha hi el Halika. Orrejtja, do mënë, Halika i bjen kur i shka zhveshet, kur i shka afitamon. Edhe, kën edhe ruhet, i thonë Halik, do mënë, largën dhe i shka përëtësi, largën, hjek di shka afitamon. E ka thonë, la e ku lëkum, tahliku shعر, por lakun tahliku din. Ne ku them se urëtia u haruan flokët. Po një kur të rruan flokët e tij, jet pa flok. Po. Ka mos ja po them që kjo urëti ia uruan flokën, po çka? Ia uruan fen. Fenin e ruan jet pa fen. Me se ka urëti mes njerëzave. As urëtia ka kë dy të shërbëtove. Kur ka urëti, çka ka? Ka pergjyem. S'pret me punë kështu për toa, po. Kënëse zikon e urrejmë nuk përtojnë me apërhopë këmitatë. Nuk përtojnë që me apërhopë për shambullë lësimet, likësit, mëkatëtë, nuk përtojnë. Ma di asë nuk hezitojnë me shpifë për te. Urrejtëja që një një në shpifje. Nga se nuk mjaftuët ma qëka ka, edhe në me shtu hala, që njëtë më urrejtë dhe ma shumë. Dhe kur dikush e, e urrejmë dikenë, tenton të që të thjerë me urrëti. Pse? Për më arsye tu urret që të ditë ajtina. Po shumë çonë, çeqshurë. Kë ai taja ka rinot. Keq të urrin? Sa më shumë urrin njerzit, më shumë që erdhët urritin që bon ka ndajtina. E po më urrit të çaban për gojan, ban fjal, shpif. Jezu që ngjasëm me babën. Prandaj, i ndjek të metodat e ti. Si ju e la zoom na edta? Sabahot. Shka Allah dhe tha? Inqteli bu këthirimi në dhëndë. Lërgoni nga shumë parëgjëkime. Nga se jorën herë parëgjëkime të janë më katë. Qënë më katë. Ola të gjestë sesu. Mas i ndjekni të metë njëtë jetë, dhe mas boni, kushkaj, të spionoj njëtë jetë. Qëka boni, ku shkoj, qëka i tha këtina. Se merë me spionime t'ilat për nevajshma. Ola të gjestë sesu. Ola jagë të ba'du kum ba'da. Dhe mas të të përgëjani Para kësa, që të dhe Allah që e lehurë, jajtë maherëtë, lajës kërëkohëmë njënkohëmë, mësë të talët një grupë njërënë me një grupë të mësë të talët me zvete, talët që nënë ku të nënqmimë, për buzje, vëllëa të lëmizu e në fuse, vëllëa të në bezu bil alqabë, së të tujën veprime që shpërfashit lajë, o retje, munges raporteve, mësë të mësë të mër Mos e ofendojë nyjerëti, mos e shoh një tjetër, a jete kuranura për më ndërtu raportin e mirë. Ajo si ka sikur rritë hapë drejt për gjitha vëprime, të gjitha këto veprime të këshija, apo hapë drejt? Hapë drejt për gojimit, e shpifës, e tallës, e gjitha këto më, më radhë që e përmendëm. Andaj ku ka shpifje, ku ka urrëti, ku përgjymë, ku fë, si as shpifës, më çkahet shpifës dini ju të më. Edhe ato veprime që ndër mendje riu, po shamongçi i, i ban të me i falë, la mazë, për shambull, bledzonë, kuranë, e tjera me rallë, edhe të nëse i banë, për shambull, dhe i banë keq tjerve, duke i bozullovë, duke për shlerësu mundë në ndikujtë, duke përgojuë e kësë më rallë, qëka jetë nga punë të mirë të tjene? Problem, nga së në edhimë së qyshë vodë, shpagimi i ditë i gjykimitë, nëse në në dunja së kërkon halalë, Së dhë nuk e përmesënë raportin. Qëka ndodhë? Në herratë? Në dhë me e la, dhë me pagu? Padresin që i kapu, dhë me pagu? Pasuaj të urejtës. E që shpagu? Fatë për përgëmërërëz al-Sallam, këshqë i kapu dhë këtë padresi? Fe le te halë l'hummin hu l'jumë, së dhë le te kërkan halal, më ban halal se e kom të prun nga i tjenë nga njëra, babur halan se, këto së konë full mirë. Ba halan, kërë kërë halan. Parësë e marë dita kur, nuk mund shpagu e të kjeme, dinar asë me dirhem. Dinari është i arit, i dirhemi është i.. argendit. Parë e kohës të ka që. Nuk kamë në simela me dinar asë me dirhem, së kamë në simela. E me shkalla ahët, i mirën të mirë ndmira tës bëwasop, sa apo te kti, e ja pengthimi i pagutash, për çka është pagu. Nëse të paguot për gojime, paguot pastaj kush shpifja, bartja fjalvë, duke i marrti pinavozit e agjerimit edhe këtë, çka e bë festi. Kë ka e ka e ka rufin e ti, e ka ruf mirë e ka rufin e ti. Hë, gjone e ti me mendimin tijë, me tijë, me ratë. e ti, me paragjykimin e ti, etjera me rrotë. Ai shkon sa bukë prandamson çesh me ruit fëri në rrapa. Rrujë nga urejtë, kush e shkatërën në ferë e dykujtë më nëmëse urejtëja? Kërë Allah në gjithë në në në fëllatë për urejtën, që ka në Koran, në ndalën që nga urejtën dhe dykujtë që më të keshë, rrujë mësë e haa o Koran. Dhe një mund, në të të nukë, haa o kënë dykujtë. Qoftë të dhe, ju besim të atë. Që ka Allah që ka dhëtë? Wa la e gjili mënëkum, shë ne an ande mesdhe romant ata do mos gaboni se çëndrimi juaj që keni ndaj një popule që ju ka larguar nga çopja ai kanë debu nga çopja kur ai sti ka përzoj musliman be çopës nuk ka nga pun më të këçi të mundshme me të përzoj nga shpia e Zotit dhe xelalu me të pengu me dhruallallën e lëshum e llodh për çita pse ju kanë debu nga çopja ju kanë zin nga çopja ju kanë buzullën mos gaboni me kalukovit enta atedu Me gali u gufet, e me shpif për ta, e me fur keq për ta, që ka sështë, sështë të, apo, që ka sështë të, ma në zë ban një shtëtë. Pasëtë dhe thotë, në këta e të për të të të të të e të e të e mërra, e edilu. A e të pak më poshtë, në suënë majde, e edilu. Kua a kërë bulit të të kuva. Të të të me konë të dhevatë shumë, dhe më bëunit të drejtë. Yahub ballonse, ose ka urrëti, ndoshta është vërtet një balonzë që dikujt mohon çora, më to ka premim moshë është problem është më. Për të qenë drejt ku ka urrëti. Për ai urrëtia sill vetë këshiave. Është është është gacë e shejtanit për mendes zjarrin e konflikt mes njerëzve. Dallëse ka po shaqun dini me dikat problem, kani mos pajtim, mos krem me këllë urrëtia. Oretje është nga fazët të avancuar të raportët të këshia që është problem me majtë vetën pasajtë që është duhet, të fa. Po. Ka ardhë, ka pasë, ka pasë një përdojë mësë pajtimi, një përdojë atësërimit të raportëve, Saad i Mënërkasi, nga shukët e përgjëmërësa, Saad i Ndini, u dhejtë së një orë, me Khalid i Mënërliti në fa. Edhe Khalid i nga radiyallahu anhu nga nga shoku të famshëm pejgamberi më ka nga çlirëtor të mëdhai apo që kanë qenë Sadimi Kaçi dhe Khalid ibn Oneydi. Ka paushë kamë zvet. Njëz, një kanë dhullu. Po le kanë më ndihmir problemin afat. Se ka do njëz ka kanë vlerë por nuk dinë mëraju. Me njëra skalan në urrëtie, e skalan në spi fjasthushë kanë pasën më zvet. Po gjithë thjeshta, trondëmta. Ka njëri ka thonë Ka fëllu me fëll keqë, që kanë e, ka gëha njër ka fëllu me fëll keqë për Khaldi me Lëgjinën. Te kush? Te sadi me që, te që kësh i ka pasë me të problem? Ikon meh, në gjënë arme meh nëll, meher nëll. Ka dhënë se ajet që ka mes mejë, mes Khalidit, apo, nuk e ka prek fejn ton. Mënkën e prejme njerëzore, po, ama fejnë e rujnë nuk lejen që, pikos sa bukur nuk lejoën që zbejë raporte me Khalidën, më pas zbe fintan, ja nuk lehoi. Së si të false cash për ta, et përgojën në bazë jo mos bë fintan mos bë. E nuk lejoën që raporti jam që unë kam të zbej po mend të që kanë niveli më pas bë fintan, ja s'te ato. Ai urret të zbe fin, urret të, edhe një mund të pas me të kan për shembull është anë i keçkuptim, mos pajtim, qëka dhe ku, po mos le me shkudin në urrejti që i shkid të pas e i kufeta, po. nga se kjo e, e rëndan fenat. Po. Kështë nga kam së pegamsim i rrujtë raporët me zvetë. Po. Dhe, këtë një aradhës e fundit për këtë pjesë, më herëtë të, të babull, ulfëti, ose ilfëti, qështë si gjokovëta. Po. Dashuria, Po është, është litari i lindjeve mes njëzve. Ullë të festëm ndërvëzër që njerëzit, njerëzit të kujtizim për aferësin e zamrëve. Ako më nësin këtë botë për shumë e pas, po, aferësi me dikon, aferësi fizike. Po, ullë më bëgështë, a e në ofërë, e ofërë, e ofërë. Kur një me dikon safë, po, a e ofërë, po, aferësi e gjakutë e kit ofert me me gjak, e kit ofert me pozicion, e kit ofert me banim, a është kjo ofërsi po? A është kjo ofërsi e mjaftueshme për të garantuar pore të mira? Veç për fuktë që e kit dikon afër, a është e mjaftueshme me pasor për të mira? Jo po. Allaj Buhariu sin kapin çiftat për realitetin e afërsisë. Ju jo, ofërsia vetërsht pse e kit diçka? aferësia që thjesht e ki ullur diko njo, po një aferësi që në kuptan një nivel të të të aferësis. Aja është aferësia e zamrëve, që të linën zamrën në zvete. P.S.A.S. kër i ka uh, regullu sofët e sahabëve, që i ka thonë? Istëvu, dhe jetoni, ja, të dilu, dhe jetoni, regullu një mirë sofët, wala të khtelifu, Të e e bëni në të ndryshojnë qelubokun mos buni dallinën saf një përparë për mas një larg gjasë këtu pastaj larguan zamrat afronë që të bashkohen zamrat do no, në realiteti afërimet në kështet timin nga gat në sofa që po më duk më e bukur jo për pamje kjo jo për rregull për çka po për afërsirë zamra gjasë afërsia zamrash realitet jap kë rëndit edhe me dikant për njerëz u është pas afërsi Fisnore, njakot, për snore jokut por kënd nuk do të si thonë se është e mjaftueshme. Duhet të më invojë se kjo është një forcë të dikon në lidhje me zemrën. Sigurisht edhe këtu në saf. Safi është se bëj për mund të zemrën. Por nuk është safi qëllimi. Qëllimi është lidhje me zemrën. E lidhja me zemrën beqati Allahu xhalla xhalluk. Mirësi Allahu xhallahu. Ka xallahu xhallahu kur përmend në sure Ibrahim lidhjen e zemrës me sahabësh që i ka lidh zemra këto ne zot e kaon. قويتوني بيقا يذ كونتو نئمة اللّه عليكم إذ كنتم أعدان فألف بين قلوبكم قويتوني كوني كون تسبرتالوم يباش كينيتو كشيني كون أما زامره كنباس الدوام أخلا فألف بين قلوبكم شكوا بابو الألفة كابير ليه ليده سأفري زامره أعلاوي كاباش كون زامره ناس هو فأصبحتم بنيماته إخوانا أعلم بيشان me begatin e Allah dhe, Allah dhe uberet, me shellahun u bë vllazë me zvet. E çta është po vllazën? Kur zemrat e titna, ose kur zemrat nuk janë lidhura, ka të afërsia, ka të lidhje, ka të ngjëtos. Zemrat më lidhen. Islami më mëson çdo gjë reale, jo formalë. Sofi thënë prej orë dia formalitete që duhet më i përdor pastaj formalitetet më të rëndësishme, më i përdor pastaj që më lidh zemrat mes vetëm. Pa ndenë këtë kë aspekt Bukharjur, hemi Allah, ka përmanë thënjënë, Ibni Abbas, r.a. qëllë ka thënë, An-ni'amu tukëfar, wa rrahimu tukëta, wa lam nëra mithlet të karë bil kulub. Shko që fa tha Ibni Abbas, shko që fa fjole e manqër, ka thënë? Ibni Abbas i ka thënë, Begatit për buzëm, Fërëfisit shkëputëm, Nuk kemi pa dhe që ka më të rëndësishme për njerë njërë njësa, a fërësia e zamërë. Që ka dhe dhe të kjo? Ndikuna mund në që më i bënë mirë, i bënë mirë. Edhe në qëfë se, nuk, nuk është i lidrë me ti me zamërë, nuk ka mirënyuhe me zamërë, sotë që i bënë mirë, njerë që i si bënë mirë. E më honë? Andaj begatit për buzën, begatit më hohen. Vëpse i bën ndikujtë mirë, nuk dëmonë se i kipë punë mirë me tënë. Nësë a i me zamër nuk e respektuar, nëse me zamër të nuk e japë. Ka ndikush japë formalishtë, merë formalishtë. Këtu formalitete, nëse nuk përcillën dherin zamërë, nuk janë të reguasi raporteve. Po adhe u arrahimu tukëta, edhe raporte me së njerëzë familjarëve, të farë fëzë shkëputën, a shkëputën. Po, ka njerë që mund të këna të afërësit, të afrë dhe gjokën, po ska na portën e mësës. Pse? Pse është lënduë pjesa e zemrës? Andaj i them ju, bosë, nuk kena pa po diçka më tronditshme për njerëz afërsia e zemrës. A gjithçka që lëndon zemrën, dërgon zamat me njerëzve duhet me evituar. Me zënë pas kur të mirë nga se e sinxë është lidhje e zemrës njerëzve. E për këtë është begati Allahu xhalla wala, më lutë Allah të bardhë për me li zemrat. Lavimi i urrejtjes, shtimi i dashurisë, largimi i xelisë. Lërgimi i, i, i, i, i gjelëzis nës njerëzëve, këjtën këtu që mundësujnë afrim në zamërës. Se ku ku ha hasat, ku ku ha zili, ako më të zili pas afrim në klenë. Hasin is rejti, të lënë më afru, apsolitikës në klenë. Ku ku ku rejtja, ako më të si më afru, s'ka më të si më afru afru. Ku ku ku lakmi, për dënja, ako më të zili pas afrim në zamërës, nuk ka më të si nga. Dënja e që në mes njerëzëve, i oprir zemërat mendimi i keq për teatrin, aq mësimë më si mundsu, pastaj afërsia e zëmbrës munesh se mendimi i keq nuk lën pa më pas afërsia apo. Por më pas ti formalisht, saf edhe mund ndryth me ta mu prek me dorë në dorë, po s'është afërsia e kërkuar apo. A e afërsia e kuort, afërsia e zëmbrës. Ti dhe zëmra zejtë kjo është atë që, domon Buhariu rahimuhullahu anhu na tregu se çu ndëtor raport. Dhe këtë masë që ndërmaan duhet të jetë në shërbim të kësaj, në shumtë dashurisë edhe në shumë të afrimit e zamrave, dhe eliminimin dhe vitimin e të gjitha faktorve që realisht shkaktujnë u retin, apo lërgimin e zamraves më së një dhe. Për e bidhje sofit është afrimit zamrave, së dhe kaj edhe dhe një hedija është afrimit zamrave, por të përdore si të tijlë, ju të mjaftojnë betë me kach, por të i hapim zamrat një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Sallallahu alaihi wa sallam. Këto e në dy kapitur i përsa që dërsh të aminit për men, Allah Gjallahu ala në ashtu dërshnin të bezvetin në i lërgun të rejtin në e fruk zemrat, Allah Gjallahu ala i lërgun gjitha ato faktore dhe gjitha ato pëngese që pëngojnë afërsin e zemrën, në njëtet të bashkozë, Allah, në bashkofë të lahu në dunja dhe në heret në atë që është e iknaqër më neve. Kaqë për këtë pjesë, Allah e shpër lefët,